Rugăciunea a 31 -a pentru taina și mucenicia inimii, Doamne iisus Hristos, Fiu al Dumnezeu, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne taina și mucenicia inimii și pe din ea pământul cel roditor al împărției tale. Seamănă în ea înunța cea minunată a cuvântului tău, ascunsă în numele cuvioșilor te din Grecia, e cel Nou. Acolo, Alexie, Ana, Andrei, Antim, Arsenie, Arsenie, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Avraam, Ciriac, Anahoret, Constantin, Mare, Constantin, Chalmure, Christodin, Taumatur, Daniel, Daniel, David, Dionisio, Dorotei, Dorotei, Elisabeta, Pilotei, Tiva, Foti, Gheorgie, Agui, Il rigore la rinuncia il no i lirie Ivan Ivan maturcitoro Ivan Ivan Paleo Lauritto Ivan maturcitoro Ivan tiraito Ivan teritos Ivan alteira Ioazzato meteora Io signif timongrafo Cristinancio mare Cristinancio non Pablo Makali Martis, Patrona, Maksim Grekus, Meleti, Metodia, Nectari, Agiorito, Nikikor, Nikita, Nikita, Nikodi, Agiorito, Nikolai, Nikolai Plara, Nikon, Netanoidus, Tader, Tader, Telagia, Petrus, Stavar, Sergi, Timeoan, Pentagostos, Timeon, Mauteolog, Timeoan. Teofantarasul Teopista, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodora, Teodora, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, de Graptos, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, toma Teodor, Teodor, Teodor, lor au Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, cu Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, iar noi porunca ta să ne rugăm ei pentru a se